Beraz, Akitania Berria Euskadi naf eta Nafarro osatzen dute Euroeskualdeak garraio publikoko aspigituren bueno, ba, garatzea eta ba, e, bidaiarien balia bideran inkorrake eskaintzeko lanean e, segitzen e, dute. Eta gaurkoan ba proiektu bati buruzee eh, mintzatuko gara Transfermuga proiektuaren baitan, bueno ba, besteak beste baita ibilbidea kalkulatzeko, Euskoaldeko garraioei buruzko informazioa zabaltzeko bidaiaak antolatzeko eta bar luze bat, bueno hor ba, eh, transfermuga.eu ataria, bueno ba, berritu dute. Gusti hori eta hitz egiteko gurean peio barren etxean mugikortasun e, teknikaria lantaldeko kidea e, dugu, kaixo, peio, kaixo. Bueno, ahí dugu Euro Eskualdea eta Transfermuga, eh, proiektua horri buruz arituko gara eta berriketan, e, bueno, ba, hor atariaren berrikuntza hauen xetasunak aipatuko ditugu lenik eta baino gozen laburbiltzena Transfermuga zer da proiektua transfermuga euroeskualdearen e, proiektu bata, da e, euroeskualdearen ba 9 urte hauetan e, jorratu egin den ba, mugikortasun jasangarriko proiektu bat. Eh proiektu honen baitan ba hainbat hainbat atal e, Esta tali dira, ba, alde batetik estudioak egin dira, eta beste alde batetik adibidez, ba, informazioa ataria hornitu nitu da, ba, mugaz gaindiko pertsonei eta e, garraio publikoari buruzko informazioet berdinak ba, leku batean e, eskaintzeko ez da. Mm -hmm. Beraz, e, oain aurkitzen gara, ba, transfer mugaren irugarren edizioan, eta da, ba, eusko alde garapenerako Europar funtsak e, finanzatutako proiektu bat. Eta, eta proiektu hori barra den horretatik, ba, finanzazioa lortzen dugu Eta eta baliabide horiek, ba, ba plantain jartzen ditugu Esango dugu, bueno, aipatu dut oso, ez, mugaseen diko joan etorriak, ba, garra jo aldatzena Derrigo hortzen gaituzte, ez, hori da realitate bat, e, bueno, egunero bizi, bizi duguna, Bueno, ba, eskualde, eskualde berezi, berezi hontan eh, E, azpigitura ezberdinak, kudak ezberdinak eta ba, orain arte. Bueno, ba, informazio hori, e, guzti hori eskuratzeko, bueno, zailtasunak zauden ba, sakaban atuta, segolako zueg lortu zute, bueno, ba, modu batean edo bestean biltze ezta. Bai, hori eskualdearen lena, hori izan da, 2007-ik martxan jarri zanean, e, ibilbide kalkulagaiu bau. Hau da, informazioa atara eta gutxira e, plantain jarrizen, o martxan jarrizen ibilbide kalkulagaiu bat, eta horrek bazaukan, baukazio espezifiko bat, eta zan, bapirinioa Atlantiko eta Gipuzkoaren arteko e, garraiu zerbitzuak horien e, ba, informazio ematea eta moga zaindiko pertsonek e, ba, errenferent erferente erren gisa izan zezaten atari hau. Hauze zen hasierako bokazio eta ikusten dugu bi hogei bimila hogeita bibitarteko proiektu aldi ontan ba, uaa handitu degula eta Euskadi Nafarroa eta Akitaitaania Berriko datuak e, sartu ditugula. Era berean hori guk e, datu irekietako uh, atariak ustiatu ditugu eta eta ba, garraio datu horiek bilak eta motore baten sarten ditugu, ibilbide planifikatzaiak, ero eta garatuagoa izan daiten, eta mugazan indiko pertsonitzako ba, erabila garri izan daiten. Entzuleak idei bat egiteko e, nola erabili daiteke eta transfermuga.eu e, bueno, atari horretan webune horretan sartuz, nola e, erabili edo baliatu alko zen bueno, ba, bilak eta egin barko zuen nor Ba, begira, eh e, atarian sartuzkero, ba, lehen lenda bizia gartzen zaigun e, bilaketa motorea badaia ibilbide planifikatzailea, hortaz ba hor avia.ko elbide bat sartu barko genuke eta eta almohako beste bat eta bilaketa eh ba i, jarri bilaketa, bilaketa bilaketa abian jarri eta baita ere ba beste beste atal batzuk ere baditu atariak baina lenda lenda edo aplikazioak e, eskaintzen diguna, azken batean, ibilbide planifikatzailea martzan jartzea da. Uhum, eta informazio hori, guztiz balea agarria da, gutxenez, idei bat egiteko, eta irizpide minimo batzuk gutxenez edukitzeko ez da? Hori da, bai, uhum. azken ean, hori da garrentitzuena. Gero, hortik e, e, zuzenean e, jo dezakezu baitaren beste gue, e, guegune, beraien guegune ofizialetara eta bertan txartelak erozteko aukera eta bueno, e, beti bezala hori, e, aukera hori baitare esistetuko bueno, badago ez da. Bai, zareak e, katalean badaukagu, garraio sareak biltzen dituen e, atari bat, eta horren parean, horren aldamenean, badago ere, Mugazain Diko Bidaitsartelak ba, barne hartzen dituen beste, beste atal bat. Hombre, gure ideea, gure ideea nagusia izan gulitzakea, ba, Mugazain Diko Bidaitsartelak gero eta, eta oparoa guak izatea, gero eta eman korragoa, gero eta interoperabilitate handi egokoak. Hori da gure ideea bai. euroesko aldean pokatzago eh bueno, e, aipatu dugu transformuga.vu berritu du suela izango zinen ba, bueno, ba ditu zuten berrikuntza nagusiak laburrean. Berrikuntza nagusiak, badatu bueno, ba, basea, datu basea ikaragarrian ditu dugu, hauda, Euroskuela ezora e, jungea, ba, datu horien bila Eta, eta gero beste datu tipologia desberdinak e, txertatu ditugu bilak eta motorian, oda ez bakarrik e, trenbide servizuak integratu ditugu lagaizik, eta akitanea berriko, euskadiko eta nafarroako autobus, autobus servizu publiko guztiak barne, barne hartu ditugu bizik, eta publiko ere e, barne hartu dugu. Aldo. Eta, eta i, ibilian eta bizikiltan egin daitezkeen ibilbideak ere hamar e, hor duko denbora maksimu erekin ba, bilatu daitezke. <hum> ba ongie eh? badakigu informazio hori eskuragarria dela eta bueno hor e, jadanik eh? ba, e, bai e, interneten eh? duzuela e, dusuela transfermuga.eu e, ataria alegia peo e, barrenetxe askermila benetan bagurean izatagatik mil esker mil esker sui